Într-un cerc monden, se afirma despre La Fontaine că e un fenomen, mare talent, argument susținut, evident, de o mătușică furnică. Dumneai se lăuda în timp ce înfuleca pe nemestecate tot felul de bucate, către o vecină și ea cu gura plină, Că exact ca în volum l-a aruncat în drum pe cântărețul greierei, îi plăcea să treiere din zor și până seară, cu scrip ca la subcioare. Numai asta făcea, ci că asta era menirea lui surioare și râdeau să moară. În timp ce sub omăt și gheață, Cântărețului îi se stingea fericelul de viață. Ce-a omis marele autor e ce a fost anul următor. Furnicile au muncit bine. Hambarele erau iarăși pline, dar rodul adunat era consumat automat, Într-o atmosferă tristă, pesimistă, defecistă, Lipsea bucuria vieții, lipseau cântăreții, Artiștii, poeții, ca să vezi surata mea. Asta era menirea sa. Și furnica lăcrima, oare de remușcare?